чи пурнішим, ніж воно було на селі, і всміхався. Здорова була Левантино. Він, видимо, дожидався на неї. Стояв тут, поки вона вийде. Здоров. Отказала, не дивлячись на його. А що? Не думала, що встрятиш мене тут? Ні. А так ти служиш у городі. Та чого ж ми стали? Іди куди йдеш, а я німножко пройду з тобою. «Так давно служиш?» Третій місяць вона відказувала тихо, спустивши очі додолу, йдучи з їм поруч. «Штука!» Зроду не думав. Яким же це ти образом попала сюди?» «Він ще питається!» Але перемогла себе і відповіла, селкуючись, говорити спокійно. «Як умерла наша дочка, то я й не схотіла вже...» Зостатися в своєму селі і пішла по наймах. «Так дочка була, вмерла», – сказав Роман, трохи помовчавши. ну царство їй небесне, це вона і хорошо зробила що вмерла». Нащо ти так кажеш, Романи? А разві влучше було, якби как бы вона зав'язала тобі світ?» Не вона мені зав'язала світ, а мій дурний розум та... Ти, Романи, а ти не нападайся на мене. Разлі я про тебе не думав? Сколько раз? Може, полетів до тебе? Так чого лететь? Случалось, поскільки день голодом ходить. Що я тебе голодувати позвав би? А кватиря була така, Сад на ночь, а на день базар та вулиця. Куди ж би я тебе брав? Тільки недавнечко Бог дав службу таку-сяку знайти. Думала, розживусь німножко, а тоді вже до тебе весь подам, щоб приходила. «Невже ти думав мене кликати?» Спитала Слевантина і радіючи, і вірений і мучи. «Ну так. А то ж как? Разве ти думаєш, я какой?» І він почав їй розказувати, що він за нею журився, та як він шукав роботи та бідував. І скрізь прибігшла у своє лихо та розтягав його на довший час. — А я, Боже ж, тебе дожидала на Різдво. — Ну і чудна ти. Как же я б до тебе прийшов, тогда мене дома вором об'явили? — да хоч би звісточку подав, де да і що ти, щоб я хоч знала. Ну, і чудна я ти! Ну, і какую же я подав звісточку, що голодний та холодний не стоїть того діла. Та й так сказати, не хотіло зватися, щоб Денис та Волосні не довідались, де я. Вони вже же мене 10 час холодно запакували, а то й тюрягу. Разлі ж я дурний, щоб вогонь сам лезть? Левантині все, що він казав, здавалось правдою. Та тільки гірко, що воно так усе зробилось. — А що ж ти тепер робиш, Романи? — спиталася вона. Роман загуманів швидко, мов поспішаючися, мерщій проминути це питання. Е, — От видиш, а тут на службі служу. Тут, знаєш, є такий лісний склад, так я там заприкажчика. Не очень, щоб прекрасно жити... Ну, та й йому ем як-нібудь. Цю казку він усім розказував, хто не знав його. Отут недалечко й живу, у рівчиках Приходько когдані-будь. Левантина махнула рукою. Минулося. Буде вже й того, що зазнала. Він почав упевняти, що зовсім лиха їй не хотів, що робив з нею щирості. Говорив ласкаво, прихильно. І Лавантині здавала що перед нею оживав той давній роман, якого вона так кохала, а він усе прохав прийти до його. Що він вигадує? Хіба вона яка, щоб до парубка в хату йти? Та й коли б вона йшла, їй про світлої години нема за роботою, але він не покидав свого. Коли до його прийти не хоче, то нехай випроситься у хазяйки в неділю. Вони пішли б двох на прохідку, от хоч би в городський сад. І він їй так багато має розказати».